Poftiți, poftiți, să primiți darul. O, din acest anecbot, asta norocului, asta norocului. Închelcați-vă norocul. Și și poftiți să vă faceți o cu călușe, vincul și pietare pentru oglidice și soțioare! Cercei și mărgele pentru pe dinelele. Poftiți, noțiunea voastră, poftiți. La mine găsiți tot ce doriți. Poftiți. Uitați-vă Îți iau ochii, nu alta, cu strălucirea lui. Da, nu-i E cel mai frumos fieptar în înălțimea voastră. Vregni, de cea mai frumoasă fată, care va avea cinstea să fie logodnică a preamăritului Ezechiel. iată cu văd mai bine. Vreau să-l iau pentru Lisbeth. Lisbeth? Mămoasă fată din pădurea neagră. <laughs> Îmi dați voie și mie să... Să mă uit la pieptar. Să te uiți la pieptar? Da, Nu-i <laughs> nu de nasul lui părlit ca tine, băie, Mai bine dă-mi și spală-ți murdăria de pe mâine. Dar nu-i murdărie, domnule. E praf de cărbune. Eu sunt Peter Mung, cărbunarul. Peter cărbunarul? Da, da? Nu mai spune și vrei să cumperi pieptarul ăsta? Nu. N-am cu ce să-l cumpăr. Voiam doar să-l privesc, domnule. <laughs> să-l privești? Da. E ție nu ți-a dat să-ți încânț ochiul cu asemenea mândrețe de pieptar. De? Tu ești soartit să privești doar fumul focului și negreața cărbunelui. Frumusețea asta nu-i de tine. De, de ce? De ce nu-i de mine? Ce Eu nu sunt om? Om? <laughs> Ia uite de la el. Vrea să fie și el om, om, om, om, om este doar acela în buzunarul căruia zornă e galbenit. ascultă A, Auzit? Auzit? Eu sunt om! Eu! Ezechiel și ceilalți asemenea mie. Ai înțeles? Și acum, care-te? Găsește la vorba! Te ajută la cărburii tăi murdar ca și tine. om, u! Dește, nu, alta. nu degeaba ai să spune regele tasele Poate fetele ar vrea să se îmbârtească în dans Dar tu ce cauți aici, Flăcăule? Am venit să, să privesc și eu cum joacă fetele Poate vrei să te alegi vreo mireasă, ai? Eu nu, nu Mai bine te-ai duce să-ți speli fața și mâinile Nu vezi ce murdar ești? Că nu e murdărie, e praf de carbune. Eu sunt Peter Carbunaru. Puțin îmi pasă mie cine ești Bine și dă mai la o parte să nu murdărești roata. La asta dragă, plecăm în pace. Cei cu el? Ce te-a făcut? Se duce la carburanii lui. Să nu se mai amestece printre oameni bine îmbrăcați.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 Numai el! Cum? În ce Ea demenește pe cei slabi cu comorile lui! Cu, ce comoră! Sac plin cu galben, flăcăule! Ah. Și. Și ce le cere în schimb? E, vezi, asta nu mai știu. Dar ceva trebuie să le ceară el în schimb, că doar nu-l a dat atâta bani de pomai. Da? Și. Și. Cum a dat bani Michel -Olandezu? Păi. Din câte am auzit eu, Ezechiel cel Cras n-ar fi străin de treaba asta. Ba, și nu numai el. Și, și primarul, Aha, și, și judecătorul, așa, și negustorul de vinuri, așa. și uh, frusturate cu la ce zice regele dansului. Dar și el. Da, da, dar e unul, n-aș vrea să fiu un pielea lor. De ce, ce? nu o nu e lucru curat în treaba asta, flăcăule.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 Cu câtă nerăbdare a așteptat Peter Carbonarul prima noapte cu lună plină, și când în sfârșit sosi și noaptea aceea, flăcăul își lua inima dins, cum se spune, și porni spre inima pădurii, spre colina brazilor. Cu cât urca, cu atât era mai frică, în jur nici țipenie. Doar cu o cucuvaie slobozea din când în când Țipătul ei înfricoșător. Când ajunse în vârful colinei, Peter Cărbunarul, Se opri în fața unui brad nemăsurat de gros, Așa cum îl învățase mătușica, Făcu înaintea copacului o plecăciune adâncă Și rosti cu glas tremurător. Slăvite paznic de comori, te chem să-mi vii în ajutor, căci tu-i ajuți pe acei flăcăi ce nu sunt lenești, proști și răi. Pe mine mă cauzi pe termen. Da, pe, pe tine, bunule, omulez de sticlă. Ce treabă ai cu mine, voinicule? Am venit să scer un sfat, căci merge tare prost și nimic din ceea ce fac nu mi zbutește.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 Poți nu iau în seamă dacă socot că e nechipzuită. Ai înțeles? Da, da, am înțeles. Așadar, spune ce vrei, dar ai grijă să fie ceva bun și folositor. Mai, mai întâi și mai întâi vreau să, să am întotdeauna în buzunar tot atâția bani cât are Ezechiel. Nărodu!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 Cu care să mă încep lucrul. Și altceva nimic, Peter. Altceva nimic. Dar ce să că mi-ar mai fi de trebuință? Minte, băiatule. Minte sănătoasă și prevedere. Asta trebuia să-mi ceri. Că fără ele e greu să răspați în viață. Și... și atunci... Ce facem cu cea de-a treia dorință? O lăsăm pe altă dată. O să dai de multe necazuri în viață. Și o să-ți tare bine să știi că ți se mai poate îndeplini o dorință. E și acum? Hai, hai, tu te acasă. Păi, uite, uite, ai aici în săculețul ăsta 2000 de galbeni. Galbeni? Ga... 2000 de galbeni! Ascultă bine ce spun. Cumpără-ți de un atelier de sticlărie. Muncește! Viharnic, Așa, așa o să fac cum le Și ia Am. seama, ia seama! S-ar putea ca împlinirea primei rai dorinții să-ți cășuneze mult rău! bani! Ferește-te să intre prea des în gârcimă! Peter, năravul ăsta n-a dus nimănui Bine, flumbine. bine! Bine! Voi, voi înfăptui totul precum ai zis, prea pasnic de comori! Peter Mung! N-o să te facă de râs!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 de unde? Pierde în fiecare zi grămesc de galben, dar cu cât pierde mai mult, cu atât i mai pline. Mm. Nu mai spune. Tare aș vrea să-l și eu. A, nimic mai ușor. Haide să intrăm la cărciumă și o să-l vezi. Bag mâna în foc acolo. Hai hai, de, hai. De data asta, ti s-a infundat, Te-a părăsit norocul. Câți, câți galbeni mai ai. Nu mai, nu mai preștea cinște. Te-ai scotocit bine prin toate buzunarele? Prin toate, uite, uite că sunt goale. Și atunci, ce ce ne facem? ce ne Fete, îmi dai tu cum promut 500 de galbe, și, și continuăm jocul cu vrei? <laughs> da, -no, -no, fete, da, -no. Dacă vreau, vreau! Vreau! Sigur că vreau! Dă bea aștept să ți castic și pe Dăm, dăm galbe! Aia, stai, stai, stai, puțin! Asa. Mă duie, mă duie, si pusca. Mă duie, mă duie, si pusca. Mă duie, mă duie, mă și nici din cu acea ce nu sunt. Caută, bine, bani caută, că doar de la mine ai câștigat peste 2000 de galbeni. Da, da, nu mai am niciun galben. E? Uite, toate buzunarele mi sunt goale, toate! Unde sunt azi, banii? Șarlatanule, unde-s banii. Banii. banii? banii, banii câștigați de la mine! Nu știu, nu-i mai am, nu știu! Oameni buni, aici este ceva necurat la mijlobă! Lasă-l afară, bănici, banii! Afară, șarlatanul! Afară, șrăjito! Mici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 Ai venit în sfârșit și la mine, Peter Munch. Ai crezut că hapsânul, omuleț de sticlă, o să te ajute cu adevărat? M-a ajutat! Te-a ajutat? Cum? Oh. O să zici tot atât de sărac așa altădată, dacă nu și mai sărac. Cu mine însă treaba merge altfel. <laughs> o să încheiem împreună un târg, Com? nici că se poate mai bun. Un târg? Noi doi? Ah. Ce fel de târg? Eu n-am nimic de vândut, iar de cumpărat n-am cu ce să A, fac. asta o să vedem noi. Acum aș vrea să te întreb ceva. Ce? E, spunem. tei Te-ai simțit vreodată plin de curaj, îndrăzneți din calea afară? Da. Gata să săvârșești orice viteșie? Da, da, da, sigur că da. E, și? Au fost deja ajuns câteva bătăi ale neghiuabili ca de îndată să șovăi, să dai înapoi. Ha. Așa este? Ba, cam, cam așa. E? Iar mai spunem, te-a durut cumva mâna sau piciorul când te-au izgonit bogătanei atunci de la pâlce, eh? Nu! Eh? Ia spune, ce te-a durut? Tot inima. <laughs> Ei vezi? Inima, mereu și mereu inima. Da. De la ea ți se trag doar. Bine, bine, dar așa sunt eu. Cum aș putea să mă schimb? Foarte simplu dă mi păcătoasa ta de inimă și o să fii ce să te simți. Cum să-ți să stău să stă inima? Inima mea? Și eu cu ce ramân. Cu asta... Cu... O inimă de piatră? O tare rece trebuie să-i fie unui om cu așa ceva în piept. Da, dar nici nu-ți dă prin minte ce răcoare plăcută este. Și în afară de asta... Nici tu spaimă, tu milă sau vreo remușcare ne Vei fi un om tare pe care nu-l va clinti nimeni c și nimic niciodată. C c și inima asta de piatră, asta e tot? Asta e tot ce-mi dăruiești? Nu, nu, o, nu mă voi. nu Nu, vă omor, vă mă vă termin vorba. Da. Cred că o sută timp de <gătă> să okay. o, o, o. o sută de mie ai zis? Da. Bine, bine, Michael, fie. Dă-mi inima de piatră și, și banii și... Ia-ți asta ce mi se zvârcolește în piept. Gata, gata, încheiem târmul. A ce mândrețe de casă și-a ridicat Peter carbunare. Până nu, de mult era mai calic decât noi. a zice cine ar fi văzut lumea cineva într-o noapte, în pădure, în, pădure? în târcoale lui Michel Olantezu. Da. Tot ce se poate, tot ce se poate. Ei! Cine bate acolo? O bătrână nevoiașă. Se roagă să o Om? Cu ce vă lasă Piei din fața casei mele, cercetoare. Tu nu știi că Peter Mung nu dă de pomană? Peter Mung. Da! Peter! El. Ce fiu? Eu n-am mamă! Nu vreau să știu de că mea o, o bătrână netrepnică și cerșetoare. Dar e, e mama ta pe Ei și? Tu ce te amesteci, Izbet? Sunt soția ta. Nu dau voie nimănui și nici ție nu-ți dau voie să te amesteci în treburile mele. Haide, șterge-o, șterge-o de aici, bătrână Ai auzit cu mătră? Peter muncă își lasă mama să cerșească din poartă în poartă. <fie> și cu Lisbeth, nevastă sa, se poartă ca și cu o sclavă. Haide, hai, om fără inimă cu mătră, om fără inimă. <fie> Lisbet? Izbet. Ce este? Ce este, Peter? Ăm, cine a luat din camară o jumătate de pâine șocana covin? Eu, eu l-am luat. Așa. A trecut pe stradă un bătrân nevoiaș Aha, tare, da, fometa da. și da. mi s-a făcut milă de el. Aha, milă, milă, milă ai? de avutul meu, nu ți-a fost milă, a, soție risipitoare și netrebnică. Nu! Să te urmezi no! minte! De ce mă lovești, Peter? Cu ce am greșit? No! Am făcut o fapte bună! A, fapte bună! Atunci am nu? pentru a fapta ta cea bună! Ah! Hei, Lisbet! Il... Lisbet! Dar ceva ce-o fi Nu, nu că te deloc! Nu cumva... Nu cum am omorât-o! Ei, hey, hey, Lisbet! Lisbet, vino în fire! vino în fire! vino în fire, Lisbet! calosuri. Hmm? cum ai cu să ridici mâna asupra acestei vinovate? nevinovate? Omulețul, omulețul de sticlă... N-am vrut să mor, n-am vrut am lovit-o, da, da, dar n-am vrut să o omor. De că ești oare cu adevărat? Da, da, da, prea slăvit omuleț de sticlă. Atunci îți voi da un ultim prilej să te-ntorci pe Căracea Pură? Care? Să devii om în rândul oamenilor, Care? vrei? Da, da, vreau, sigur că vreau, da. Dar ce fac cu... cu Lisbet? De ea voi avea eu grijă. Lovitura ta -a o a omorât-o. Încătere s-a lovit la cap și-a pierdut cunoștința. Uite, acum se trezește. Desped, deci, unde? Unde sunt? Ce s-a întâmplat? Stai liniștită, fetiță dragă. Întine de colo un pat și caută să dormi. Peter, unde a, ești, Peter? A, aici, aici sunt. Aștept să mă înveț ce să fac.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 <laughs> ce treburi te-au la mine? Am venit să spun că sunt foarte supărat pe tine, olandezule. De ce? Pentru că m ai păcălit. Te-am păcălit? Da, că da. Oare banii pe care ți am dat n-au fost din aur E Dar nu despre banii e vorba, ci despre inimă. Mi-ai spus că mi-au scos din pierdă mm. și îmi pui în loc o inimă de piatră. Da. Dar tu n-ai făcut decât să-i oprești bătăile și nimic mai mult. Dar nu e adevărat. A, nu e adevărat. Inima ta cea vie... E la mine. Nu, nu cred asta nu nici rupt cu capul. Nu crezi? Nu. Stai. Stai să-ți oară. E, mă rog. uite -o. Care? A, a. <laughs> asta e inima de ceară. Noi e inima mea. De deci, ce zici? Da, uite-o. Bine. O să-ți dovedesc imediat că e chiar inima ta. Cum așa? Uite. Desfăţuri ducuri şi așa. Gata, uite-mi, uite-mi, uite, uite. A, oh. scot acum din pietinima de piatră şi-o pun în locul ei pe adevărat. Mai, mai, mai repede, mai repede, mai repede! Mai? ce mai ai de zis? O simți cum bate? şi oh. acum cum o mai simt? <laughs> vezi, vezi că nu te-am păcălit. Unde te duci? Stai se te ia un apoi. Niciodată, volantesule! se mai Lisbeth! Lisbeth! Aici sunt, Peter. Aici sunt. Și mai sunt cu cineva. Mamă... Buna și scumpa mea mamă. Peter... Băiatul meu... Prea bună mamă. Și prea frednică soție. Mă veți putea ierta oare vreodată. Te-a și iertat, Peter. Pentru că te-ai căit cu adevărat. ia mama și soția. Du-te înapoi la coliba tatălui tău Și fă meseria de cărbunar ca mai înainte. Fii harnic și cinstit. iubește meseria Și atunci oamenii adevărați te vor prețui mai mult Decât dacă avea o pință plină cu aur. Peter,